Звичайно ж, я не міг назвати її так, як кажу зараз. Для цього я був занадто малим і не зміг знайти цих визначень. Але друге було для мене більшою дійсністю, ніж перше. Я був схожий на людину, котра вживає сильний наркотик. Мені треба було весь час збільшувати дозу своїх вражень та видінь, постійно розширювати коло свого ненажарливого зору. Але я вже все передивився, і нічого нового ані вдома, ані на подвір'ї не знаходив. Тоді я почав фантазувати і пускати уяву на вспак. Спочатку викликав у мозку той спалах, а вже потім у ньому виникали видіння. Ну, спочатку вони були нечіткі, туманні, одразу зникали, коли я намагався з волі затримати їх. Але із часом вони набували сили, ясності, а потім стали зовсім конкретними. У певній миті я помічав, що повітря дооколи мене сповнене довгими язиками полум'я. Одного разу відчув, що це полум'я в моїй голові, і воно б'ється там, немов маленьке серце. Моя уява ставала дедалі більш захоплюючою і безмежною, що ночі, або навіть у день, коли я залишався на самоті, вирушав у дивовижні подорожі, варто лише заплющити очі, і викликати у голові цей спалах. Бачив невідомі місцевості, країни, міста, жив них, зустрічав там людей, заводив знайомства. Разом з ними переживав багато пригод. Вам, можливо, здасться це неприродним, але ці люди були мені так само дорогі, як і моя родина. А всі ці світи затьмарювали моє реальне життя. Як сказав Мсьє Паскаль, це була матеріалізація, творчих концепцій. «Що це означає?» – запитала Галина. Вона дивилась на оповідача із неприхованою цікавістю. «Я ж казала, хижачка, ще пару тижнів тому вона лише випускала у цього дивака дим зі своїх яскраво-пурпурових губів, а тепер сиділа в позі сексі, ніжка на ніжку, погладжуючи зап'ястя однієї руки довгими пальцями другої». Але він не звертав на неї належної уваги. Промовив із впевненістю, «Це для вас буде нудним». «Ну, хоч у загальних рисах», – закопилила у губи Галина. «Ну, наприклад, завдяки цим дитячим експериментам я можу сконструювати будь-яку ідею у своїй уяві, не торкаючись ні до чого руками, і довести її до досконалості. Так це можна пояснити» а у мене купа ідей, котрі допоможуть і людству, і прогресу. «Що ж ви тут марнуєте час?» – спитав Фед. «Купа ідей потребує виходу!» Ніколи насупився і відповів запитанням на запитання. «А ви?» – Фед мені здалося знітився. «Я?» – він обвів очима товариство, ніби шукаючи у нас підтримки чи підказки. Я поки що... «Відпочиваю, набираюся нових вражень. Це місто мені порекомендував мій товариш. Немає нічого кращого за свіже повітря, чудовий краєвид і приємне спілкування. Це пролунало, як завчений з папірця тост, і ми взялися за келихи. Цокнувшись з усіма, Фет підніс келих ще раз, красномовно поглядаючи на розкішну біляву трактирницю, я подумала, що саме це, мабуть, і є його найкраще враження і найкращий відпочинок. Хтось чекає на нього в іншому місці, думала я. Пише йому листи, занурюється обличчям в сорочки, розвішені в шафі. Хтось так само подумки піклуються і про Іванка Джона, і про Нікола, і про дивокуватого перекладача у драних кросівках. А вже за Галиною, певно, побивається пів якогось невідомого мені міста, скажімо, Парижа чи Мадрида, адже зрозуміло, що вони всі тут ненадовго. Так, повітрям подихати? Вони не я. Хто побивається за мною? Там, на іншому кінці земної кулі, в місті морозу з червоною пилюгою і задушливим тополиним пухом, і з цеглиною, що лежить на краю мого даху. Правильно назвав мене господар я голка. Агоу, ти де? доторкнувся до моєї руки Іванко Джон. Під столом його ноги і стегно були щільно притиснуті до моїх, саме цих частин тіла.